Знала б вишенька, який він впевнений. Іноді такі сумніви обступають, що аж за голову хапається. Що він робить? Чи не стала краївка його третьою пасткою? Чи варто було брати до неї вишеньку? А може, краще б гайнути кудись разом? Справді, далеко-далеко, де їх ніхто не знає. Тільки ж ця дивна вишенчина хвороба, невже вона ніколи не минеться? Про капітана Немо він читав, коли ще жив у мандрейки, та де сказав, це чоловіча література, зараз Жульверном зачитується всі хлопчаки. Спочатку Левко буквально проковтнув таємничий острів і 20 тисяч л'є під водою, що були в домашній бібліотеці. А тоді тоді приніс йому ще й дітей капітана Гранта. Книжки так сподобались йому, що він не раз перечитував їх, але тоді він був підлітком, багато що сприймав по-іншому. Та як можна порівнювати фантастичний підводний корабель, що ховався в океанських глибинах серед екзотичних риб і водорослей з цією підземною кімнатою? От вигадниця Вишенька. Та й порівняння з нему. Капітан сам створив свого наутілуса, а він лівко тільки віднайшов цю схованку, придуману колись невідомо ким і удосконалену Міхалом Вишницьким. Щоправда, і він трохи змінив її, зробив другий вихід, потім прилаштував до нього двері, щоб не дуже задував вітер. А перед тим, як забрати вишеньку, навіть змурував маленьку плиту, трубу від якої вивів до ями дота. А він наповнив свою тимчасову оселю не тільки запасами продуктів, а й книжками, полотняними торбинками з травами й корінцями, слоєчками з мазями і настоянками. П'янкий аромат сухого зілля витіснив типовий затхлий запах підземелля. З другого виходу від дота можна було за потреби впускати свіже повітря. Вишеньку не лякав замкнутий простір. Вона почувалася тут, як лісове звірятко, у своїй затишній нірці. Хвиля неймовірної, досі незнаної левком ніжності заповнила їхню схованку. При світлі двох гасових ламп, розміщених на стінах, Їхні тіні перепліталися і злітали до аркоподібного склепіння. Нагадували двох птахів, які обіймаються крильми. Майже три тижні вони не піднімались нагору. Треба було перечекати, поки вляжеться істерія зі спаленим великим будинком. Поліцаї в прийняли обвуглені останки за трупи мешканців маєтку. Тож у селі Подумки попрощалися з Вишеславою і Мар'яною. Третій скелет найімовірніше вважатимуть Левковим, де ж йому було ще сховатись від німців, як невтітки. А отже, з нею разом і став жертвою вбивць Паліїв. Не сприяла нічним вилазкам, до яких так звик, звик Левко, і погода. Хуртовина аж до стріг засипала село, замила всі дороги, сховала під високою кучогорою погріб, Заплакувала підхід до дота. Навіть якби вдалося вибратись на поверхню через білі замети, то залишені на снігу сліди видали б їх. Щоправда, досі Левко не бачив, щоб хтось із села на нагору і проявляв хоч якусь зацікавленість недобудованим оборонним об'єктом. Що в тій покинутій ямі шукати? Але береженого і Бог береже. Прихід весни був стрімкий, аж навальний. Сонце гудко розтопило сніги, вони збігли дзвінкими потоками в неї до річки, що вийшла з берегів і затопила з одного боку городи, а з другого глинище під горою. Але за кілька днів підсушило перезволужену землю, засіяли її жовтими кульбабами. На комені між обгорілими кроквами великого будинку почали майструвати гніздо двоє бузьків. «Кажуть, що в хаті, на якій бузьки селяться, рід ніколи не переведеться», – сказав Левко. Гарний знак для нас. Вишеньку без межжя, що відкрилось перед ними згори ясної місячної ночі, проголомшило. Вона вчепилась руками у Левкове плече, зіщулилась, заплющила очі. Якби не він, пірнула б назад у схованку, як лисичка до нори. — Ти посидь тут, Вишенько, а я зараз. Левко відірвав її від себе. — Ні, — тихо склипнула, — не покидай мене. А що я зараз сюди принесу? усміхнувся Левко. Що? А не скажу, хай покортить. І він приніс деревце. Ось, викопав у вашому саду, посаджу його тут на горі. Хай росте вишенька на честь моєї вишеньки. Рости, рости, тополенько, все вгору та вгору, заспівала вишенька. Смішний ти, Левчику. Це ж то Полька. Тато перед війною тієї останньої весни. Коли ще Польща була вільною, їздив до Кракова. Його колишній колега, пан Поремський, обсадив свій маєток тополями, сказав, що ці дерева зараз дуже популярні в Європі. От він вділив і нам кілька малесеньких саджанців, чорного і білого виду. Це біла тополька. Звідки ти знаєш, що біла? На ній же ще жодного листочка немає. У чорної кора інша, а цієї От попробуй пальцями, яка вона, ніжна-ніжна, аж шовковиста, як шкіра у маленької дитини».